deuteronomio liburutik. Honan berba egin eutxan eh, Moisesek Israel herriari. Gogoratu jaunak zure jainkoak, basamortuan berrogei urte honetan egin arazo bidea. Atxeka egin zaitu eta probatu, zure barruko asmoak ezagutzeko eta bere aginduak beteko zenduzan ez jakiteko behar gorrian jarri zinduzan gozea, pasau arazo eta mana eman eutxun jaten ez zuk eta ez zure gurasoek ezagutzen ezen duen janaria zure jakinarazoteko gizakia ez dala hogiz bakarrik bizi jaunak esaten dauanetik bizi dala baino ez aztu jauna zeure jankoa Bera da Egiptotik esklabotza lurraldetik atara zaituana. Bera, zuge pozoitzu eta eskorpioiz betetako basamortu handi eta ikaragarritik urbako eremu elkor horretatik eroan zaituana. Bera, sukarritik ura atara eta edaten emondutsuna. Bera, egiptotik zure gurasuek ezagutu ezeben mana jaten emondetxuna basamortuan. Jaunak esana,